Мерзенне жиле. Обличчя тіпила майже загоїлося. Лишилася бліда рожева смужка, що тяглася через брову та всю щеку. Утім, найвірогідніше і вона зайде за кілька днів. Око досі трохи боліло, але бачив він ним нормально. Монза лежала на ліжку, закрутивши простирадлено навколо талі та повернувши до нього кістляву спину. Він усміхнено стояв і дивився, як її ребра акуратно здіймаються втакт диханню. Латкі тіни між ними то розширювалися, то стискалися. Він підійшов до відчиненого вікна і визирнув. Місто палало. Вогонь розцікав нічну темряву. Він точно не знав, що це за місто і чому він тут. Думки його в'язли. Він скривився по терші щоку. «Болить! Болить!» – прогорчав він. «Болить, чорт забирай!» «Че болить?» Він різко розвернувся, упершись спиною в стіну. Над ним стояв фернір страховидло, торкаючись голомозою головою стелі. Половина його тіла була вкрита татуюваннями з дрібних літер, а інше чорним металом, обличчя його здіймалася ніби кипляча каша. Ти трясся, ти ж мертвий. Гіган засміявся. Я скажу, коли буду мертвий. Він був наскрізь проштрикнутий мечем. Руків'я стирчала над стегном, а вістря виходила під рукою. Він умочив величезний палець у власну кров, що лилася на килим. «Я маю на увазі, ось це дійсно болить! Ти що, підстригся? Раніше було краще!» Він указав на свою розквашену голову. Місив ось крові, мізки в волосся та кісток. «Заткнись!» Говорити нормально він не міг, адже рот його був увігнаний в череп. «Ось що таке біл!» Він штовхнув страховидла, хоч це і було марно. Шому ти не переміг, шубкий окічок. Це мені сниться, сказав собі тіполо, намагаючись виплутатись із цього марева. Усе його обличчя ніби пульсувало. Це мені сниться. Хтось співав. Я зроблений зі смерті, молод забував цвях. Бах, бах, бах. Кожен удар пронизував обличчя тіпола болем. Я буря високогірі. Кривава Дев'ятка наспівував, ріжучи тіло брата Тіпола на шматочки. Він був роздягнений до пояса, весь укритий шрамами, покрученими м'язами та вимазаний кров'ю. «То ти хороша людина, а?» Він, шкир'ячись, помахав ножем перед Тіполом. «Тобі треба зможніти, хлопче! Треба було мене вбити! Тепер допоможи мені відрізати його руку, оптимісте. «Мертві знають, що я ненавиджу цього покидька, але він має рацію!» Відтята голова брата Тіпола дивилась на нього згори вниз. Тобі треба зможніти. Милосердя і боягуства – це одне й теж. А дай ж ти би зміг витягти цей свях? Ти просто посміховисько! Його батько, утомленим обличчям, якого котилися сльози, вимахував глечиком. Чому загинув твій брат, і не ти? Нікчемне мале лайно! Ти ні на що не здатний, безхребетний шматок лайна! Це маячня! Прогорчав Тіполо, сидячи на схрещених ногах перед вогнищем. Уся його голова смикалась. Це просто... «Просто маячня!» «Що маячня?» – прикликотав Тулдуру, з перерізаного горла, якого лилася кров. «Усе це! Обличчя з минулого, що кажуть значущі речі. Аж занадто очевидні, чи не так? Не могли б нічого кращого вигадати!» а, сказав Грім. Чорний доу був трохи роздратований. «Не звинувачуй нас, хлопче! Це ж твій сон, чи не так? Ти підстригся? Якби ти був розумний, у тебе були б розумніші сни!» Він відчув, як його схопили ззаду і розвернули лицем. Кривава дев'ятка стояв поруч. Волосся його злиплося від крові, а вкрите сажею обличчя було налякане. Якби ти був розумний, може, тобі би не випилили око. І він утиснув великий палець в око Тіпала. Сильніше і сильніше. Тіпала борсався, звивався, кричав, але не міг вивільнитися. То був кінець. Він прокинувся з криком. Звісно. Тепер так було постійно. Утім, це вже заледве можна було назвати криком. Голос його зірвався до глухого гулу, що лунав із роз'ятреного горла. Було темно. Біль розривав обличчя, як вовк свою здобич. Він виплутався з простирадол і побрів навменя. Відчуття було таке, ніби його знову палять розпеченим залізом. Він наткнувся на стіну, упав навколішки, зігнувся і ухопився руками за голову, ніби від цього вона перестане тріщати. Кожен м'яз у його тілі палав. Він гарчав, стогнав, схлипував, плювався, лепетав, пускав слину, бубонів, розлючений, безумний. «Торкнися, натисни!» – він підніс пальці до пов'язок. «Шшш!» – він відчув чиюсь руку. Монза торкалася його обличчя і волосся. Біль розколов його голову в тому місці, де було око, наче сокири, що розтинає колоду. Уся його свідомість вилилася назовні і перетворилася на скажене бурмотіння. «Заради, хай це скінчиться!» «Лайно! Лайно!» Він схопив її за руку, вона скривилась і задихнулася. «Убий мене! Убий мене! Нехай це скінчиться!» Він навіть не знав, якою мовою говорить. «Убий мене! Заради...» Він ридав. Сльози кутились із того ока, що ще в нього лишилось. Вона висмикнула руку, і він знову почав борстатися, а біль упивався в його лице, наче пилка в стовбур дерева. Він намагався бути хорошою людиною, хіба ні? «Я намагався! Чорт забирай, я намагався! Нехай це скінчиться! Будь ласка! Будь ласка! Будь ласка!» «Ось!» – він намацав люльку і жадібно присмоктався до неї, ніби пияк до пляшки. Він майже не помічав, як пощіпує дим, просто вдихав, поки вистачало легення, вона міцно обіймала його, хитаючи туди-сюди. Тепер Темрява ужила фарбами, вкрилася блискучими мазками, біль трохи відступив. Його дихання заспокоїлося до схлипування, тіло розслабилося. Вона допомогла йому звестися на ноги, люлька звисала з його обм'яклої руки. Відчинене вікно нагадувало картини якогось іншого світу. Можливо, пекла. Червоні й жовті цятки полум'я лишали довгі світлі смуги в темряві. Ліжко наблизилось і поглинило його, проковтнуло. Його обличчя досі пульсувало тупим болем. Він згадав чому. «Мертві», – прошепотів він, і його щукою стекла сльоза. «Моє око! Вони випалили мені око!» Шш. прошепотіла вона, ніжно погладжуючи вцілілий цілілий бік його обличчя. Тихо, Кауле, тихо. Темрява тяглася до нього, огортала, тепер ніж вона його поглинула, він незграбно схопив її і притягнув її лице до свого так близько, що вона ледь не поцілувала його в пов'язки. Це мала бути ти, прошепотів він. Це мала бути ти.